för hela huvudstaden. Nu startar ännu en timme med Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80 talet Stockholms klassiska hits. <skratt> 107. Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80 talet vi ska hit. Vinyl 107. Vinyl 107. Vinyls Hall of Fame. Dubbelt upp med de största artisterna på Vinyl 107. Vinyl 107. Stockholms Vinyl 107 Hör ett wine i Vinyl 107 när ni är en här då som hon har i med flera av Stockholms klassiska hits från 60-talet med The Archies Hon har över 3000 låtar registrerade Hon är yppig som få Vinyl 107 har biljetter kvar till Dolly Parton Vindal i Vinyl 107 det snabbt klockan kvart över åtta hos Gesso Logna. Bara i Vinyl 107. Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. Reklam. Vinyl 107. Uppdaterar senaste nytt hela dagen. Från Libby. Vinyl 107. Stockholms klassiska hits. Vinyl 107. 107 107 Stockholm Besta. How, How, rock. How, How rock Rockklassiker historien bakom rockklassiker med Jan Halldan. Kiss. Nä, och strax ner Kiss. Och tidernas bästa rock på rockklassiker och nu, tillbaka till musiken, tillbaka till tidernas bästa rock. Det här det är 106,7 rockklassiker, Stockholm. Hey, this is Steven Tower. Aerosmith på rockklassiker. Being a big mouth, being a type A personality, always stopping people going, no, no, no, wait, wait, wait, you gotta hear this, let me finish, let me finish. Tidernas bästa rock, Rock Rockklassiker. Rockklassiker Det här är rockklassiker We offer you escape Tidernas bästa rock Stationen med tidernas bästa jobb Rockklassiker betalar Tusentals kronor Det enda du behöver göra Är att lyssna din första arbetsdag imorgon påbörja med ny göra. Oh, ja det här det ser ut som kan du vinna konserter jättesnygga med The Pretty. Alltså this is rockklassiker, rockklassiker. Tidernas bästa rock. Reklam. 106,7 6,7 rockklassiker Stockholm. Nu startar mer av tidernas bästa rock. This is James from Talica. Hi, this is Joe Elliott from Death Leopard. Hello, this is Robert Plant. Radio City, SAFs näringslivsradio ger dig din nöjeskanal varje dag i Göteborg med massor av musik och nyheter. Mycket har redan hänt och mycket kommer att hända. Följ händelsernas utveckling direkt i Radio City. Alltid med trafikinformation och nöjestips i Göteborgs nöjeskanal. Mycket har hänt och mycket kan hända Island, Finland, Norge och Danmark, de har det. Men Sverige och Bengt Göransson kämpar emot en fri radio och tv. Ever for Rock Radio. City 103 från Sapp Göteborg. Nu är det midnat och vi börjar vår direktsändning. Vi kommer att vara med dig ända fram till klockan 6 ikväll, direkt i 18 timmar. Varje vardag på f 502 i söder, 103 i City och 101 i norr. Stationen som var femte Jutbyor jag lyssnade på City 103 Göteborgs privata lokalradio. Radio V Kingde, Stenbeck, vet inte vad det är. Radio Stockholm. Mm. Mega Paul, tror jag. Radio Q, tror jag. Samma låt igen. Ja. Radio City, skulle jag tro. Sen har vi. Här. Och det är långa kö där de sträcker sig ända till stadshåll i Skarpnäck. Alltså en trafikolycka från inledningsvägen. Norrgående i höjd med Skogskyrkogården. Här. här har vi Storstadsradion. I Storstadsradion. En trafikolycka har inträffat på dagen. Norrgående i höjd med Skogskyrkogården. Och det är kö där och besvärlig framkomlighet. Så. Det är inte så mycket skillnad. Du. Samma trafikmilande igen på, ja. annan, på en annan kanal. Fast 10 sekunder senare. 2800, det spelar ingen roll bor i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Ring bara in nu. garanterat sig åt att oss från de andra. Det eh, är ett problem det där för det är åtta stationer och kanske fem, sex av dem har ungefär samma eh, polycylon. Jag gissar att det var en hel del pappersprodukter där, där man definierar att det här är vår lyssnare vi vill nå. En 30-åring kanske gillar den musiken de vill höra så som så, så mycket nyheter. Då är det lätt hantat att alla Riktar sig på, på dem. Marknaden är ny och alla ut och jagar samma målgrupp, alltså de som har mest pengar och har råd att köpa grejerna som, som reklamköparna gör reklam för. Och det är ointressant att rikta sig då till de allra yngsta för de har inga pengar, eller de allra äldsta. Va? Who's gonna tell you? Har du lyssnat något på de nya kommersiella radiostationerna? Nej, det har jag inte. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det kan jag inte säga det. Nej, jag har sett det. Jag brukar lyssna på Bandit i och för sig. Har du lyssnat på den nya kommersiella radion något? Nej, det har jag inte. Känner du till någon av stationerna? <laughs> jag har inte mer än via deras reklam på stan. Radio Energy jag läsa på. Vad mer? Radio Q. Jag bara trycker på lite. Har du någon skillnad på dem? Ja, det är skillnad. Jag tror att Jenny gör bäst musik. Eller är det likadant ungefär på de andra? I september förra året infördes kommersiell reklamfinansierad radio i Stockholm och kort därefter i ytterligare 23 svenska städer. I och med detta bröt Sveriges radios nästan 70 år gamla monopol. Förändringen drevs fram dels av entusiaster som ville göra radio på sina egna villkor, dels av nyliberaler som på ideologiska grunder förkastade monopolet och dels av affärsmän som vill tjäna pengar. En av ideologerna bakom nyordningen är Moderaten Anders Eborg. nyligen utsedd av tidningen Z att den person under 35 i Sverige, mest makt i Sverige. Tanken med att, att öppna upp för eh, kommersiell radio var ju huvudsakligen skulle jag vilja säga att bryta det dominans vi hade i nyhetsförmedlingen för, för Sveriges Radio. Tidigare har det varit så att vi har kunnat få mycket skeva debatter i olika sakfrågor vilket vi har haft många exempel på, eh, beroende på att ett medium, en nyhetsförmedlare har haft ett så enormt genomslag. Men just nyhetsförmedlingen kommer kanske inte de nya stationerna att ägna sig så kraftigt åt inte vad jag har sett hittills i alla fall. Ja, alltså det är väl lite olika, det finns ju de här, bland annat här i Stockholm har ju Radio Riks som har ett, eh, som jag uppfattar det seriöst intresse av att ha samhällsprogram, samhällsdebatt och eh, nyhetsförmedling sen är det ju också så att det finns ju ett eh, allmänt samhällsintresse av att få en bättre kommersiell radio jag menar den typ av radio som idag till P3 och P4 ägnar sig åt, det är ju eh, svårt att se att man ska hålla på med i statlig regi när, när man har en eh, fungerande kommersiell marknad som gör samma sak jag menar eh, P3 och P4 är lärare men, men jag tycker ju personligen att både Energy och Radio City och Bandit och Radio Riggs är avsevärt bättre. I Z-radio-studio står Anna Telfors och eh, jobbar. Vad gör du här? Jag är programledare. Vad tycker du om den musik som spelas här. Jag tycker det är den bästa musiken av alla stationer i Stockholm. Och det är därför jag började här. Det är därför jag gick över hit från Energy. Men jag, jag förstår inte riktigt varför jag har lagt in den här. Vi spelar nämligen ett mer... Jag vet inte, våra, det format vi har nu tror jag inte har något direkt namn egentligen. För vi håller på att förändra det. Men det är mer åt rockhållet än någon annan station här. Om man då bortser från Bandit som kör enbart rock. På ett amerikanskt sätt Annars låter ju stationerna här i Stockholm Ganska lika varann allihop Ja man kan tycka det Men jag tror att lyssnar man mer än en halv dag Då märker man det ganska fort Vi kör ju ganska mycket Mer 70- 80-tals låtar Och då kör vi inte enbart topplist singlar Utan vi kör även en del Från albumen då, då Så kallat AOR-format Energy kör ganska mycket för en yngre publik Dansmusik, hiphop och techno Och Radio City Vet inte var de är på väg just nu De kör väl rätt mycket ny musik Och sen har vi Megapol Som kör ungefär samma format som Energy Fast en lite lugnare tappning Så i alla fall jag uppfattade det Megapol. Megapols målgrupp ligger mellan 25 och 45 år Lars-Göran Nilsson, musikchef Och i och med att de är den här Åldersgruppen så är de inte, är de inte Tonåringar vilket gör att vi kan Utesluta en del musik va? Till exempel vi kör ingen rapmusik Vi kör ingen techno, Och hiphop Vi eh, kämpar inte För att lansera nya grupper Och sådär Som, som eh, vår målgrupp kanske har svårt att ta till sig vi, vi har en lite mjukare Vuxnare, mognare linje Helt enkelt jag menar, är man, är man eh, 45 år, då är man ju uppväxt med 60-talsmusiken, Beatles och Animals och allt vad de heter va Och eh, sen är det upp ända till, till vår tid då, jag menar eh, 70-talet var det Elton John var den, den artist som det mest eh, 80-talet, eh, början på det så var det en, en disco-dansperiod och och Just människor mellan 20 och 40 eller mellan 25 och 45 är den grupp som de flesta av de nya stationerna har beslutat sig att rikta in sig på. Patrik Persson är programchef på Z-radio. Vi i med målgruppen så det är det 20. Bevisar för reklamköparna att de verkligen kommer nå sin målgrupp och det antal lyssnare som de betalar för görs det lyssnarundersökningar. Lyssnarsiffrorna är viktiga och stationernas överlevnad hänger på bra siffror. Undersökningarna ger inte bara en uppgift om hur många som lyssnar utan också när och hur länge. Så är man inte är störst i antalet lyssnare Så kan man lyfta fram andra uppgifter Lars-Jörn Nilsson igen Hittills är ju att, att Våra lyssnare Lyssnar längre på megapol Än vad man gör till exempel på Energy Där, där, där lyssnar många Men de stänger av den rätt snart På megapol stannar, stannar lyssnarna längre Och det, det beror på att hoppas vi då att, att vi har en annan attityd. Det kommer ingen överraskning typ eh, hiphop eller någon fjant i tävlingen och sånt där som, som får, får folk att byta kanaler eller stänga av. Men frågan är hur tillförlitliga uppgifterna egentligen är. För när skillnaden mellan stationerna är så liten är det inte helt säkert att folk verkligen vet vad det är de lyssnar på. Roger Wallis, mediedebattör och forskare tror inte det. Nej, jag tror inte folk vet vad de lyssnar på. För man Trycka på den lilla knappen som heter vad brukar Search eller någonting På en radioapparat Framförallt i är liksom Den stannar titt som tätt från ungefär P3 uppåt Och det mesta låter Tämligen likadant Om man inte man är inne i den här branschen Då kan man hävda Jo men det är en låt från 1970 Det är musik från 1980 Men egentligen för den Genomsnittliga lyssnaren Det är ju det, det är ungefär Elton John För hela slanten Och um, någonting säger mig Att om allt låter likadant då, då kommer folk att tycka sig Ganska trist så småningom Och det är ju fruktansvärt Missbruk av radiomediet Som uh, Har blivit så billigt Vad gäller teknologin Egentligen skulle liksom man kunna få enorm, En enorm mångfald i eten Energy. James and Black T-shirt. Dr. Fieldwood. Jag do it every morning, every day. Monday and Friday. It's up at 5 på in the morning. Det här är klockan sex och håller på ända fram till tio Då förstår ni förstås att prata om Gitto Och han tillbaka i morgon som vanligt mellan sex och tio Så se till att ni vaknar på rätt kanal Erik och jag, jag ska hålla er sällskap ända fram till 14. Något förkyld idag, men vad gör det? det är I alla fall sol där ute Jag ska i alla fall bjuda er den absolut bästa musiken Jag tänkte börja med Billy Joel The River of Dreams här på Energy Att avreglera radion och öppna upp kommersiella intressen Hade länge varit ett krav från nyliberala grupper men det var inte förrän i mitten av 80-talet som frågan började diskuteras på allvar. Och när de borgerliga partierna vann valet 91 lovade de att avskaffa det gamla monopolet. Vad jag säger är väl i princip att en, det här med stat och yttrandefrihet det är rätt problematiskt. Alltså yttrandefrihet är ju grunden bygger ju på att staten inte kontrollerar vilka yttranden som sänds ut. Och då är det problematiskt med offentlig ingripande På det här området Och därför ska de vara så små som överhuvudtaget Är, är, är, är tänkbart Och är det då så att man kan sända Kommersiell radio eh, Lätt underhållning Populär musik etc eh, Och nyhetsprogram som också är väldigt populära eh, Kommersiell basis Då finns det inga skäl att göra det på, Med offentliga medel Och i det perspektivet har jag sagt att man mycket väl kan eh, lägga ner P3 och P4 och slå ihop P2 och P1 eh, Därför att eh, det, är sam det för samhällsdebatten, det uppfylls mycket väl av, av P1 och P2 Nu ska jag säga att efter att jag har gjort det så har jag blivit mer och mer skeptisk till, till, till den lösningen därför att på det sätt som man idag sköter sitt eh, uppdrag från p 1 sida så tycker jag att det finns mycket, mycket skäl och mycket, mycket skeptiskt till det men jag tycker i princip det är dagligen som Eko kör eh, kampanjjournalistik av rätt grov vänsterpopulistiskt format och sköter man sitt uppdrag på det sättet ja, då är ju jag tycker inte att man i princip kan ifrågasätta public service uppdrag däremot så tycker jag att man i princip kan man idag sköta det sätt som man idag sköter det på det är svårt att se att det här skulle vara oparskhet monopolet skulle alltså avskaffas men frågan var bara hur avregleringen skulle gå till under hösten 91 och våren 92 diskuterades olika modeller och till slut beslöts att de nya radiofrekvenserna skulle aktioneras ut till högstbjudande. Och just auktionsförfarandet blev starkt kritiserat. Åke Gustafsson, socialdemokratisk riksdagsman, gillade inte den modellen. Det är ju helt oacceptabelt att man låter det fria ordet gå på aktion i demokratin Sverige 1994. Den som betalar mest pengar Får rätt till en frekvens i eh, Igen, talar man om yttrandefrihet och möjligheter Så är det andra saker som ska vara, vara avgörande än i ett aktionsförande. Hur ser ägandet ut? Är det någorlunda hyggligt lokalt förankrat? eller det någorlunda spritt? Eh, hur ser eh, inriktningen av programverksamheten ut? Har man en ambition att eh, spegla vad som händer- i den nära omgivningen, i den egna kommunen och däromkring eh, har man en ambition att ha mycket lokalt producerade program. Eller ska man sitta med någon CD-kassett spelare och kanske till och med mata det mesta ifrån Stockholm. Då har vi inte fått öka mångfald i eten utan man snarast byggt upp en ny form av enfald. Men å andra sidan skulle ju det, din modell där innebär att staten ska. Staten bestämmer vad som ska sändas i den nya radio. Nej, det gör den ju inte va? Eh, jag kan hålla med dig så till om att istället för att du får ett auktionsförfarande så får du någon slags skönhetstävlan. Va? Vilket eh, typ av program som berättar. Men jag, jag tycker att om jag som politiker har någon uppgift i samhället så eh, vill jag medverka till att eh, de som får den här frekvensen är sådana som kan medverka till en vidgad mångfald Tittar du på hur det ser ut i de 10 stationerna i Stockholm här Så undrar jag om någon som sysslar med media får, Kan stiga upp och säga att detta har på ett Väldigt avgörande sätt bidrag till en ökad mångfald Utav radioutbudet i Stockholm Alltså om man tar en väldigt fonoben attityd Så kan man ju säga att de låter likadant Lyssnar man på dem eh, lite mer regelbundet Så kan man ju notera att det är rätt stora skillnader På exempelvis Bandit här i Stockholm Och ena sidan och andra sidan City eh, Visst är det mycket populär musik i det Men det är ju definitivt helt eh, skiljaktiga Kanalprofiler För att ta de två som exempel har Eller för den delen Radio Q Som har då en, så att säga en inriktning på kvinnliga lyssnare eh, Det är svårt att utvärdera Någonting en helt ny marknad som inte har funnits i Sverige på, på 70 år eh, utifrån några månader, vilket det, det ger, blir närmast oseriöst att göra eh, Jag tror inte man riktigt än kan se resultatet av den här reformen, därför att eh, när man tittar exempelvis på lyssnarundersökningarna på, på de här stationerna så är det ju än så länge så att de varierar extremt snabbt från dag till dag och det är ju så, det här är en ny marknad konsumenterna har ännu inte riktigt lärt sig vad de, vilken kanal de tycker bäst de kanalerna har själva inte riktigt fått något stabilt lyssnarunderlag de har ännu inte upplevt att, att i och med att de inte har en stabil marknad så vet, har de inte heller behövt, har de inte ännu kunnat se hur de ska kunna nischa in sig för att vinna eh, kanske mer smalare lyssnargrupper och sådana här saker så att eh, jag tror att man måste se den här reformen på några års sikt men, men tveklöst är ju att vi redan idag kan se Att vi har fått en avsevärt bre bredare utbud eh, eh, Än vad vi hade för, för, för några år sedan Jag eh, pratar Jag rattar alla Jag kör gång musiken, reklamen Det är ganska jobbigt Man kan till exempel inte gå kissa när man vill Då måste man ha en ganska lång låt så man hinner det traditionella sättet att göra radio på då har man en programledare och en tekniker och kanske någon producent i bakgrunden också men i den kommersiella radion så har man inte råd med det helt enkelt Det har inte bara med det att göra numera är det, väl, är det väl bara Riksradion som kör på det sättet Lokalradion har ju haft självkör ganska länge de också Om man gör den här typen av radio så är det mycket enklare om man gör allting själv därför att det helt enkelt blir tajtare Man, man vet precis när låten ska gå igång om man kan, ja Man har ju hand om allting själv så då går det smidigare helt enkelt. Det har, det har i och för sig en kostnadsfråga också men jag tror inte att det hänger så mycket på det utan det är mer programmässigt. Sen kan man ju för sig vara två stycken som pratar men då blir det i alla fall så att den ena programledaren sköter allt. Nu ska jag byta låt. Ja, och medan politikerna och debattörerna pratar om yttrandefrihet, mångfald och höga ideal så pratar radiostationernas alltså representanter om musik. Om musik uppdelad i olika genrer, om olika låtar och vilket årtionde de kommer ifrån. Här handlar mångfalden mest om man ska spela så kallad 70-talsmusik eller så kallad 80-talsmusik. Jag tror att de ekonomiska förutsättningarna som har skapats genom den här lagen typ höga priser för radiofrekvenser... Um, har gjort att det gäller att försöka hitta en publik som har mycket pengar och som ett programutbud som inte kostar någonting. Och då blir det inte så många alternativ. Och det märker man när man pratar med folk på stan och jag tycker de om radioen. Nej, jag fattar ingenting. Det är bara en massa stationer som spelar samma låt. Det är så folk tycker. Och ja, det är så det är. Och då frågar jag, vad är det för vits med övningen? Och i förlängningen säger det här kan innebära en rejäl, ett rejält problem för yttrandefriheten i samhället. På vilket sätt hotar det yttrandefriheten? Om du blockerar alla tillgängliga kanaler för att rösta, där rösten ska komma fram med samma utbud så det inte finns någon möjlighet till reaktion. Och det blir liksom en institutionaliserad process i samhället som politikerna ställer upp bakom. I förlängningen är det jädrans hot mot yttrandefrihet i samhället. Den kritik man har sett i tidningar så, så står det ah, nu är det tio stationer och alla låter lika. Det är klart lyssnar man två minuter på varje station, det är klart att det låter lika. Jag tycker det är lite slarvigt att, att skriva så för att det är väldigt lätt att se skillnader. Va? Om, om vi tar till exempel oss som jag upplever som den mjukaste av stationerna hittills va? Och sen har vi Bandit som är en ren rockstation och pratar engelska men man märker man att det är på oss då, då, är det ju, då är man inkompetent som, som recensent tycker jag dessutom Radio Q låter ju som P1 ibland va? Alltså, och och Z är väldigt en väldigt disparat musikbild Det kan vara en jättesåsig ballad Och sen kan det vara hårdrock Och sen kan det vara techno Och sen kan det vara Phil Collins Jag, menar, det, det finns ingen, jag ser ingen linje i musiken där. För oss är musiken identiteten Och det kommer vi Jag menar våran slogan är Musik som är mer musik Musik som är mer musik 104,3 megapol. Ett problem som skibranschen har upptäckt är att det har blivit allt svårare för nya artister att komma fram. Eftersom radiostationerna är mer inriktade på äldre musik och beprövade hits och inte vågar spela sånt som man inte vet kommer att slå. Radio, City, radio, City, radio City. Ja, Jag tror det ligger till så här. Alltså... Persundin, Radio City. Det som har hänt är att Sveriges radio aldrig spelat gammal musik. Gammal eller oldie som det kallas. Alltså, musik från 70, 80 och 90-talet. De spelar bara ny musik. Och det har gjort att när den kommersiella radion nu kom och spelade så att säga blandat gamla nya låtar blandat från 60, 70, 80, 90 tal så var det så att säga en sensation alla tyckte det var kanon att lyssna på det va men det är också, ett, jag tror att det är en övergångsperiod så att säga, det här kommer att vara under kanske under, under 94 men sen kommer man efterfråga mer och mer nytt material för det finns det finns ju stationer i USA som bara spelar 70-talslåtar och det kommer säkert kanske finnas sådana i Stockholm som bara spelar ja, 70-80-talslåtar men det behövs nya låtar och det man har varit försiktig med är att spela de här låtarna som är osäkra som man inte vet ska bli hits eller inte. Vi har även gått ner på det här, men vi har så att säga spelat mindre nya låtar. Men vi är inte rädda för att ta upp en ny artist, det gör vi hela tiden. Vi var först med Lisa Ekdal, Kajsa Sina Jennifer Brown. Det är ändå ganska traditionell musik, men mer vågad, experimentell musik. Det satsar ni inte på alls, eller? Nej, det kommer vi aldrig att spela. Inte på det viset, nej. Om den är lite farlig så kanske så då fegar vi nog. I alla fall under det här närmaste halvåret För att få en stor lyssnarmassa Så handlar det inte om vilken musik du spelar Det handlar om vilken musik du inte spelar Det är det som är viktigt Vi spelar den uh, nya hitmusiken Men vi har en uh, policy att träffa musik Att vi ska inte spela någon, någon rap Ingen hiphop och ingen techno heller Vi kör ingen rapmusik Vi kör ingen techno och hiphop Vi uh, Kämpar inte för att lansera Nya grupper och sådär Som, som eh, våra målgrupp Kanske har svårt att ta till Som en dagstidning Eller en veckotidning det, det, det är egentligen samma sak som Det är inget, inget speciellt märkvärdigt Det märkvärdigaste är att jag drar ut så länge innan, innan det blev Normal normal marknad för radiomediet det har ju varit onormalt eh, under flera år det är precis som systembolaget egentligen, det är relativt onormal om man tittar internationellt på det radiofrekvenser är begränsade samhällsresurser och jag tycker att får man tillgång till en sån resurs, det är inte samma som tidningsutgivning och det är där många går snett så ofta om du har pengar så länge det finns papper då kan du starta en tidning Den regeln gäller inte för radiofrekvenser Än så länge Eftersom det är begränsade resurser Då måste det finnas en ordentlig fördelning Som tar hänsyn till Behoven i samhället Det finns ingen möjlighet Att, um, att veta vad man tycker Om man, om man som det är nu Får bara jämföra äpplen med äpplen Med äpplen med äpplen, med äpplen. Även om kanske en del är röda och andra gröna Och det är det som är så trist nu Info-monopolet igen. Lägg ner alla reklamradio stationer. <skratt> har du lyssnat något på de nya kommersiella radionerna? Äh, nej. Nej, det har jag inte. Ja, de är bra. Spelar bra musik. Har du någon skillnad mellan de olika? Nej, inte så stor. Lite, men... Har du lyssnat något på de nya kommersiella radion? <skratt> nej, inte någon. <skratt> ja, lyssnar på Radio City och Energy och... Riks och allt, de heter lite grann sådär. Hör du någon skillnad mellan de olika? Ja, det gör man väl. Lite grann sådär åtminstone. Nej, jag vet inte. Har du lyft något på den nya kommersiella radion? Ja, det har jag gjort. Eh, senast har det blivit mycket Bandit, sån eh, Energy. Hör du någon direkt skillnad mellan de olika? Ja, det gör jag. Den ena är engelsktalande, den andra är svensk. <laughs> Uh, nu kan man tycka det här är ju rent kommersiellt synet helt absurt för då måste de liksom ta livet av varandra. Vi, vi har redan sett den här situationen där en, eller ett par veckor innan man skulle ha någon slags metperiod in filmer skulle gå ut och fråga folk vad de lyssnar på. Då var Stenbäcksgänget gänget seter radion och undrar folk att plocka ner annonser, reklam för plakat för andra stationer och den som fick mest kunde få en resa till New York. Det är ju. <laughs> det visar Vad de håller på med Det är inte att öka friheter Och ge plats åt flera röster eten. Det är ett gäng som tror De kan göra pengar snabbt Upptäckte det inte så jävla lätt och Det blir kul när de börjar gå i konkurs Tycker jag